Alamu al-rijani, un-na'u al-hayati Aqmaru al-ladi, un-na'u al-hudati Alamu al-rijani, un-na'u al-hayati Aqmaru al-ladi, un-na'u al-hudati Ovo audio iznanih priplini o Bismillahirrahmanirrahim. O ljudi, bojte se Allahova onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani. Svi se zbirsvali Allahova volja da trežite. Inni kako se ne razjedinjuite. Sí. Raqna <react> al-hawana wa 'ala al-hawana bi'zmi al-abati wa 'ala al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 24. krila stali kod arkanusala kod elementarnih ili sastavnih dijelova namaza ili uprava namaza ruknovi su riječi ili dijela iz koji je sastavljena cijelina ili iz koji je sastavljan namaz čovjek koji ostavi jedan od ruknova može se naći u jednoj od dvije situacije. Prvo, da je taj rukm ostavio namjerno. Znači namjerno ostavi neki rukm namaza. Takvom je namaz pokvaren po mišljenju svih islamskih učenjaka, znači po konsenzusu bez razilaženja među njima. Ta čovjek, na primjer, kada ostavio u jednom jedan ruku, prvom ili drugom rafijatu, ili bilo kom drugom, ili da ostavi sečdej, svično tome, takav čovjek mora početi namazati s početka. Da je bi to namjerno uradio, nekosalam, to je još gora situacija, a, da to namjerno uradi, jer tada može biti kao onaj koji se izigrava namazu, da li tako? To je još gori. Kao čovjek koji bez abdesta, na primjer. Zna da nema abdesta, je namjerno bez abdesta. Znači, takav, njegov postupac je kranje je pogrdan, jer može se znači i tretirati smijavanjem sa a, može se i i smijavanjem znači sa islamom i dinom obredoslovima što je najistrožije zabranjeno ili da taj rukn ostavi i zaborava znači ili namjerno ili zaborava nema trećeg ima ili iz džehla, iz neznanja ali to je slično zaboravno, džehljeno neznanje ono je slično, slično zaboravno iako je čovjek dužan da uči svoju vjeru i da poznaje i da se uvijek ne praga sa neznanjem, nego mora znači ovaj raditi i truditi se i učiti pa ako može nakonjati taj rukn koji ja je prošao mora doći sa njim mora doći znači sa tim ruknom a ako ne može doći sa tim ruk ruknom kažu hanefijski učenjaci da mu je namaz pokvaran od hanefijskih pravniha namaz je bio pokvarin. a kod džumbura taj ruk ili taj rećad u kome pali rukn bio šta zaništen ne ispravan pa mora doći, znači, nakon njega sa drugim. Dok haneti isključnihjaci kažu da ne može se poništavati, nego takav namaz je bio poklaren. Ovdje jedino izuzimaju koji je rukni? Početni tekbir. Jer ko nam nese početni tekbirom stvar nije ni ušao u Na namaz, ipako, nije u namazu. Spominat ćemo da je početni tekbir jedan od ruknova, jedan od ruknova a, a namaza po mišljenju izvezi većine islamskih učenjaka po mišljenju izvezi učenini rukn namaza prvo su el qiyamu fil farz lil qadiri alayhi da stoi čovjek stajanje u namazu onome ko može da stoji osim mogućnosti da stojit ako kaže uzih še mi Allah tebara tev teala ufumu lillahi qalitin i fed Allahom ponizno stojite govorit se u kom kontekstu ovdje o namaz tako govori se čuvajte ili 15-15 namazah obavljajte ih i 15-15 namaz i fed Allahom ponizno stojite i izvodiči poslanika sallallahu alejhi ve hadisom Imrana ibn Husajn radijallahu anhu podabljuje Imam Buhari i Abu Davud i Tirmizi koji da poslanik sallallahu alejhi selam rekao sami qa'iman fa in lam qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala al-jamb fa 'ala jamb ako ne onda sjedenić ako ne onda na svom prvo pa kaže srni, tako, pa imam klanjaj stojeć, pa ovdje daša naredba imperacivni oblik, klanjaj stojeć, pa znači dužnost čovjeku da klanja prvo o stojeć ako može, a ako ne može onda što dolazi? Zamjena sjedeći, zamjena zamjena na boku istanski učenjaci su složni da je stojanje u namazu rukmi namaza ili rećata bilo da se a, u, u farzovima i to kod onih koji mogu znači da imaju mogućnosti da stoje. Isto tako složen je da čovjek koji je bolestan da sa njega spada obavez da ako nije u stanju da stoji. Pa će pamijati od sljedeći. Isto tako spada obavez da stojenja znači moja sa čovjeka koji Može stojati u namazu, ali mu to joj predstavlja veliku poteškoću. Znači, on može stojati, ali stojanje mu predstavlja veliku poteškoću. Ili da zbog stojanja a, može se razboliti više, ili da može potrajati duže njegovo izlječenje od koga se liječi ako stoji u namazu. Što je razno za što je da sjedić, znači nije da kažemo, čovjek ima polemir, noge hoda na štapama, ali ne može nikak hoditi, tako se može sjedić koditi, nije nikako. Može čovjek, može i, za, i za da sam iz zamije, da iziđe polako hoditi, ali stojanje na jednom mjestu, njega bi opteretilo, na primjer 5 od 15 minuta, onda mu kažemo šta? Sjedni svobodno, ovaj i kranjaju sjedići. I ovo je pitanje kod koga dosta ljudi kaže, postavio pitanje, ja sam u takvoj i takvoj situaciji, mogu li kranjati u sjedići? Znači, to nema tog muktije koji može čovjeku rijeći može ili ne može. To čovjeku dučuje na osnovu svoje takve i svoje bogobojaznosti. Otkud zna onaj kome ti i koga ti pitaš kako je svoje stanje? Ti možemo objaviti stanje, ali svoje, svoje stanje trebili. Boji sa Laha koliko možeš. Ako možeš tajem to stojeći, to je bolje. A ako ne možeš, ako tvoje se da veliku poteškoću, i ne daje Božem da bi čovjek u koga mogo zabrziti i baditi sviš o tome, onda ću klaniti od sljedeći. A međutim, onda treba izuzeti onu poteškoću koja je šta, kako, šta, ovaj, a, a, objektivno i gavit nima. Jer čovjek poslao na hađima poteškoća, ali tako. Dakle. Međutim, ne možemo kadao čovjek, zato što ima poteškoća nemoj ići na hađi. Pa bojit namaz, treba usitujit u pet sati, pa se abde s hladnom vodom, pa doći u džamiju, pa piša, pa... Sve što poteškoća, ali to je poteškoća koje čovjek mene šta? Podnijeti, jednostavno lahko i je podnesi. Kako god podaciš da ideš na bauštov što ćeš cijeli dan da radiš ili da u trgovini sediš da prodaješ ovaj određenu robu, tako isto možeš šta i podjeti poteškoće za za vjer. Međutim mora poteškoća čovjeka obaj ovaj opterećila zači. Tako da ne bi mogao da pravi podnjetje ili da bi tomu naškodilo takva poteškoća je prodanje da čovjek izostavi stojanje u namazu. Od Anasa Ibnu Malika sa prenosi, kako je došlo Buharinom i Muslimom Sahihu, da je poslanik pao sa konja. Pa je uh, odeo u slu, kozu sa desne strane tijela. Sallallahu alaihi sallame. Pa je nakon toga konjao uh, je sjedeći. Kao imam. A oni koji su za njega, oni su šta? Sjedene. I oni su sjede, tako? Znaši gledat će mi šalaka ozame. Kad imam kanjao sjedeći, to je veliki, veliko raziluženje među pravnicima, jel taj kopis doključenje nije? Kad imam kanjao sjedeći, šta će rati oni koji su iza, a mogu stojeti? Kanjao je ono sjedeći ili kanjao stojeći? Pa ćemo vidjeti žubhura, šta kažu i vidjet ćemo šta kažu islamski pravnici. Kaže jednu kudame, može se iz ovoga hadisa, ne sad nema malika, da je poslanik pao pao s konja, zatručiti, da ono je poželj. Či moga ovo je stojeti? No, međutim, to stojanje je po probleme, pa je toga šta? Ovo je oslobođen stojanje, pa šta vredi sa poslanika, sa oslanima vredi i za njegov ummet. Dozvoljeno je da čovjek pa na filu, na jahalici, na putu, znači da klanja kako ženio poslanitva osvrne bilo je se radi o jačoj životinji, bilo se radi o, o drugom rekom preoznosu znači nije bitno dozvoljeno je da klanja znači odsjedeći isto tako dozvoljeno je na fila odsjedeći iako čovjek nema opravdanja može na filu znači klanjati odsjedeći iako nema opravdanja no međutim ima samo pola nagrade kako je došlo u surnetu da koji stoji, ima duplo veću nagradu od onoga koji sedi, odnosno nekoji sedi, ima pola nagradu od koji stoji. Pa takto ošlo od Hadiso Imrana ili Husajna, koji sam razlih kod imama Buhare i Trmizije i Lugi, kaže, vidio sam poslanika, zalo sebe me, pitalo sam malo ovog poslanika, o čovjek koji kanja sjedeći, pa je rekao, čovjek koji kanja o sjedeći, ima pola nagrade od koji kanja o stojeći. A čovjek koji kanja na bok, ima pola nagrade od onoga koji kanja od sjedeći. Tako došlo risku duhaliju. Kaže Iman al-Hatabi, bolesnik koji je bolestan, može stojati, ali mu to pravi velike poteškoće, ako kanja od ima imaće pola nagrade od onoga koji stoji i ovo je, kaže, došlo radi toga, on može on može tajnete stojeći ali u taju po teškoću, on pola nagrade, ne bili se šta, odlučio da potrudio se da stoji da stoji u namazu kaže Ibu Hadjar, i ovo je lijepo razumijevanje hmm. ovoga hadisa, znači složio se sa njim a, a međutim, ovdje ostaje problem i čovjek koji klanja na boku, ima pola nagrade od onoga koji klanja od sjedeći pa evo vidjet ćemo. da li je čovjek koji je bolesnan svakako znači čovjek koji je bolesnan svakako pa ja znači kako može uvijek možda se pa ja na fili čovjek koji može gledati na filo i ode na bok je li, to, je li to validno ode na bok i da kla ja pokredu imam glave a da li je valijom takav namaz džumhur islamskih učenjaka nije prihvatio znači klanjanje na boku i nije preneseno poslanika sam sam da je ikada klanjao na pilu na boku da je bio zlad, ili da je mogo sjediti, ili stojati i da je klanjao na pilu na bok niti dok je seno do sahaba niti u bilo od koga od njih Kaže ones, izvješao sam sa poslanikom Salasarame, jer izvješao je poslanik Salasarame, dok su ljudi klanjali, bolestno su bili pa su klanjali odciljevići, kaže poslanik Salasarame, namaz čovjeka koji sjedi je pola namaza čovjeka koji stoji, odnosno nagrada je takva. pa je imam od khatabi smatra da se ovaj namaz odnosi na ovaj haditha se odnosi na <coughs> i to je kodža ovoga Ibnu Hajar u tome dok ućina istan slušnjaka kažu da se ovaj haditha odnosi na lafila na lafila došlo u hadisu koga biležima muslim da iša labi Allah kaže lemma bed deme u sekule ekstare sanatihi džalisem sallallahu alaihi osaleme kada je poslanik sallallahu alaihi osaleme malo se udebljao i malo se udebljao i a, dobio značine težini a najviše namaza je njegovih bilo svjedećih najviše namaza je njegovih bilo od svjedećih najviše je znači kadao od svjedećih ili počinjao noćni namaz od stojeći po tog gdje sjel čovjek koji klanjao sjedeć zato što je imao pravdanje mu se umanjuje pola nagrade hm? ne umanjuje, on ima puno nagrade klanjao znači sjedeć, ali ima šta opravdanje, ima opravdanje bilo se radi o pardu ili ne pili znači opravdanje to koje neće znači umanjiti nagradu jer je poslanik s.a.v. kanjao, običao je kanjao stojeći a kada bi imao znači, opravdanje onda bi kanjao sjedeći i kazao u hadisu koga bi još da od sakere putibe lehu ma kjane ja'amelu sahihan muqiman. To se razboli ili putuje nekuda. Allah će mu pisati od dijela a ono što je radio dok je bio u mjestu boravka i dok je bio zdrav. Znači čovjek navikao ono na čini je određeno dijelo u mjestu boravka dok je zdrav. Pa Allah dada da se ovaj razboli ili da putuje pa ne može raditi to zbog bolesti ili zbog puta, ta djela koja čini u mjestu boravka ima nagradu u toga. Za primjer, čovjek naučuje da poslije boledneću srdu, ti da praja duha namaz ili, ili, ili, nijeli, i razvoli, si, pa ne ne postavi. I ostane deset godina na postavi. Deset godina svako ono djelo koje je radio, kada dođe duha namaza, on ne panja ne može ili zbog rada, teški, fizički i tako teških radi u itd. Allah mu šta upiše, to je kao da je radio pa je znači nagrada ovdje shodna onome prvom dijelu ili nije tu jer je to čovjek radio da ima mogućnost i kaže neki učenjaci da je jedna od odlika poslanika sallallahu aleyhi ve selleme da njegov namaz od sjedeće nije bio na pola nagrade znači mogo je kada da sjedeće ima još šta punu za razliku od odnos od, od ljudi ummeta ili došlo u hadisu Abdullah ibn Amra kaže, čuo sam da je poslanik ili pričali su mi, kaže da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao kome je pričao? Ha. drugi ashabi, svi su so ashabi pouzani, pričali su mi drugi ashabi da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao da čovjek koji sedi ima pola nagrade na od onoga koji stoji pa sam kaže, došao jednog dana pa sam zatekao poslanika sallallahu alaihi sallam i da klanjao se kaže, pa sam stavio svoju ruku i evo u blagu kaže, pa šta Kaj je Allah mi da sti kaza, da čove koi siedi ima pola nagroje, sam obda koi svoji, a ja vidim tebe tažerati kaj še siedici. A je posljednik sallallahu wa sallam rekao, kaže, ejel, walakin mi, restu, ki ahadim minkum. Tako je, kaže, ja sam tako rekao. Nauditim kaže, ja nisam kojeden obbas. Ja nisam kojeden. Takže, ja se tu razmi, kaže hadis doka svoje, koje bižeš ma muslimu sva mesahiju, da je posljednik sada muhomet 30 sušta radno ćete svega ummeta kao pod sretna spajanja posta fe inni lesnu fahiy'etikum inna rabbi yuta'imuni to je stin kako došao u postu kada ka je spajanje dan jel da se spaja više dana mi režemo samo od seba od, od, od sahura do do sahura to je dozorio nama da spajamo a postanjik je znao spajao nekoliko dana kako se mu kazali kaže ja nisam koji kaže mene moj gospodar hrani pojdi pa je to je, znači došao dokaz do da se Allahu pokloni časem razliku je u propisu od toga od toga I tako su znači stvari ovaj bila je znači jedna skupira ima propisao koji maje poslanica sallallahu alejhi ve selleme da obavezani je uđeti u stvarima, ili da bi odgovodio povest što ni dobio nego što ni dobio nego sallallahu alejhi ne pitam koja je to stvar koju je poslalnik sam sam dobio, a nije dobio, boljma, kazano, tako da želi više četiri žene. A mi samo četiri, ali tako? Dozirno je isto tako da se počne sa pirajetom ili učenjem i na fili čovjek sedi i potom ustane. I tu nema raziloženja među islamskim učenjacima. Prve svana, koliko je šarijet širok, koliko je šarijet ostavio čovjeku slobode i olafšica, može početi sedne da fej rošina mans usjedeci i kad na jedno vrijeme stojeći nakon toga fasu mo recebi ja ve sabiena aksesi nakon toga se digne pa učenje ostojeći jer je došao hadis Aisha radijallahu ta'ala anha da haqabilu se i Muslim da kazala kad je poslanici sa se sedeci i uče se sedeci pa kad je mo ostalo oko 50 do 60 30 pa ili 40 kai Pa je možda neki desetak ili najviše 15 minuta do rukua, da učini ruku, kaže, ustao bi, da bi onda učinio ruku istojećeg položaja. Kaže, potom bi učinio ruku istočne i potom na drugom rekratu je pot učinio šta? Istu stvar. Potom bi na drugom rekratu učinio istu stvar. Kako će čovjek sjediti u nama, u ovome, kada panja on na filu, znači noći nama hoći čovjek panja on sjedeći, kako će panjati taj namaz da sjedeći, kako će sjediti. To nije pojašeno u hadisima način, nego se kaže sjedeći. Praća, sve što šarijat nije ograničio, neće on mi ograničavati. Je svako ograničenje je po toškoće na vasici. A mi nemamo pravo odbežavati u metu poslana i poslana sa nama bez argumenta samo gdje kažemo navodno da Je li to argument? Tema po pitanju što je dinova mazana na igru šale, ne važno ona što sa. Tajna je dva. Tu je sad ja sad kodal. Po pitanju posta, po pitanju neki temelji znači ovaj elementarni sastavni dijelovi islama tu i tako dalje. To je šerija došao kategoričkim naredbama i tu što nema slobode izbora. Ali međutim ove stvari gdje ima nećemo ograničavati ljudima. Šerija rekao da se tere ruka kada na apu desnu ruku da perešiti, tako ćeš šipati. Oči što da desnem rukom odpasipati na, na istu ruku, ili ćeš ljewom pasipati na desnu, kako ćeš, kako god da uradiš ispravno. Kako god da uradiš ispravno ja ja je. I ne treba, da se obramiča, ali nikdo ovaj se. Ja se mi nepođenu šeha upitao za, za to pitanje, kaže, kaže my Arapi, kaže, često pretjerujemo, kaže u vjeri, ali, kaže, stranci, kaže, nas slijedite, na Arapi, ono, na Arapi, nas slijedite u tome. ...tiska raspravi otvoreno i ne smijemo otežavati ljudima to ja da oteža rodinu, ja da sebi, da je oči sedi da otežava ubeđenu a oči da sedi da boli ali nemoj otežavati umjetu poslanika oseneme, jer, jer je Allahom poslanik olakšao i da je tijelo da otežava i morao desnom rukom posluti na desnu ali lijevom na lijevu nije, došlo je da se opere ruka kako da, da se uradi to se smaca pranjem pranjem ruke i e, onda isto sjedenje je znači doslo otvoreno kako je imao hader u slovoj djelu sačkoli bari, ne počelo i sjedi kako mu je lakše nekačovi sjedni, tako mu je, tako mu je, lakše. No my žitimo ono, kada se prvo pomyslimo, yani to sjedenje, to sjedenje, to sjedenje, on nam to dođe u glavu, jav to je to sjedenje, je jako kažu tri imama, Ebu Hamita, imani, imam Ahmed, da sjedenje, da sjedenje, znači, se skupi timnogroma naprijed, tamo da sjedenje, u svakom slučaju, kada to je sjedenje, to je, štkaj i to je, i to je darotjec i već svete znači posjedinje narštak čovjek ima predanje da ovako sjedne onda sigurno da nema nikdo svete ali neće pružati noge naprede noge se ne pružaju naprede da se stanja osjedinjeći osim u samo šta Pravdan, da prav dano, da čovjek ne može drugačije, niti možeš sjesti na roge, tako samo pravo te druga stvar. Da jasno čovjek te treba na tim možeš pružiti roge, ono dvijetno neće opetati se takvu namazu, nego, znači, nastojeći da sjedne jedan, na, na, na ova dva načina ili na neki drugi način koji im lakše da sjedne na jednu nogu da podbije drugu, kako mu je lakše tako neka uradi i šalostela da je to ispravno. Razvore je isto čovjek odakvanja, ležeći na leđima uz opravdanje bilo da se radio, paru, ili na fili da ne može da odakvanja znači a, drugačije kada bi neko ljudi kazao ja uzimam a da ću rspomenuti hadis koji commence kaje hadis erana no husaina da dao da sami sa so samokopanja na boku ima pola nagrade za koji sjedi kažu se so da juhuru nema nije uzeo raz tome hadisu a takav znači i imamo skupinu hadisa da što pokoj imiye ulama davala fetva i za uvelam za razloga ima djela napisani posetni hadisi po kojima nisu patihi davali fetva a ha, samo hadis po kojima nis. to što ima na rocima posebe napisana, kaže se knjiga ili poglavne ili mesele o, o kojima nema nikakvih hadisa. Ma dosta pitanja, to je se šta, spominju, a, a ono nema nikakvih hadisa od posljednika, sall'a sall'a sallam. Pa svake je i ovo hadisi po kojima nisu davali, onama nije davala fitre. Umeđutim kaže Ibnu Hazni hadis uvijek muhkem, znači da se radi oko njemu, i to ono ga Ibnu I se imenje odgovoro to mišljenje da čovjek radi. Pa kada bi nekako uzeo i planjao da filu ležeći, da neće da sjedi, da bi imao, znači, pola nagrade. I ja stoji, što je u raku i do raku i sjedi. Pa će mu patiti da je pogrešio, da je pogodio? Da će mu mištarići u svakom slučaju postoji mogućnost da hadis bude šta, mohkim da se po može raditi ima hadis, ima neko duleme koje je kazio da se radi po njemu, neko razumio i ako većina kaže mu leme nije to ovaj, pohvalila niti je to prešeno od poslanika sallallahu alaihi wa sallam Ne zutim dok čovjek ima daći argument i nema ništa jasno što ukazuje da je taj argument staden van pravne snage ne smijemo nimi bit šta tuže stoki, ne smijemo osuđivati takva mišljenja da ćemo suđivati takva išenja. Tako Kako će ležet? Srcanja odležeć, kako će ležit. I to isto tako nije opisan u šariju. Nomeđudim, najbolje je čovjeka da leži na desnoj strani, okrem ne znači vidicami, pred njim dijelom, tjela, krema, čemu? No, da kribne, tjela je znači najbolje i najpreče. I, naj I tako je došlo čovjek, tako spava, tako je došlo da čovjek spava, da leži na desnoj strani, da stavi desnu, desni dlan, pod, desni obraz tako da spava to je sunnet poslanika sallallahu aleyhi sallam i bukali isa učentog hadisa ajice radijallahu ta'ala anha u kome kaže volio je poslanik sallallahu aleyhi sallam da počinje sa desne strane bilo da se radi o buvanju papuča, bilo da se radi o e, češćanju, doteivanju kose ili u taharet u slome, kaže o fi šehnihi kullih i u svim svojim stranima volio da počinje sa desne strane pa ovo o fi šehnihi kullih s to je znači jedan sporedijen argument da je čovjek najbolje da palja na, na desnoj strani no uđutim ako ne može ležati tako može na drugi način leži i tako može i na način kako može šalama da je to sve istravo kako će čovjek stojati u kako parzu u avionu ili na brodu ili u vozu ili u nekom drugom Čovjek koji se vozi u ovim treznim sredstvima mora stajati. Mora ustati obavit namazi. Jer vidi mu da sjedi. To je pod ustavom, ako ima šta? Mogućnost, to tako. Ima mogućnost da ustane. Potrivno bi ga opterati, ali mimo njegovih mogućnost. Čovjek leti iz, na primer, ne znam, Sarajeva za Londor, za Ameriku, ovdje I par remaja se pa na vas ti premenavamo dođe avion i ne može da skoji. Šta ćemo mu kazati? Žadži pa je nja? Pa, ćemo mu kazati šta? Pa nja na mjestu kako možeš. Pa nja na mjestu kako možeš. Ali čovjek dužan da paži i mogućaj za samo. I u nekim avionima ima. I kad smo se tret pošle godine začali sa hađa imali smo neke velike one, one avione i zaista tave na toj aviona kako ovaj, je Allah dao, kada sam sadaćala se ponestio kama Aman, da je bilo tačno okrenuto prilike od Mak'abi. I prostora bio bilo, skoro da se djeca mogli jedan par drugo stadi u džemati konjene. Tako je bilo prostora. U takvih, na takvim mjestima nije dozvanilo da čovi šta konja od Sjedeći, mi su vidišli, oni su malo bu, bunili, su Posledaj, tako, da su i tako delima, ono biti, kaže, ono će svi stali konjene, pa svi hoće u svi, stajan, kaj, moraju vidi konjene. Oni djetima Allah je gao, znači da se da ustali jedan po jedan, gledali je, znači, tu i mijenjali se znači i Kad ima takva mogućnost no međutim oni manji avioni gdje stavljeno te posebe prolaze i tako dalje to je, je već sigurno teže i ne može se ovaj lahko planjeti uglavnom ako čovjek ima mogućnost treba to iskoristiti. Može se da u autobusu stavljeno to stojeći ovaj no međutim prilično je opasno prilično je opasno Kad mi je pitan postanica so o namazu u, u lađi كازوي سمبيتي ها قائمن جلا انت خاطه الغرق كما والسلام حجي الله يجزاك <سيح> الله الدكتور كما شاء الله اللهم صل وسلم وبارك عليه هو اديون بجوب يا ري امام يستا نيمالو رادي ترى الله سرك الله dakle a, kaže da, kako se klanja u lađi kaže u lađi se klanja klanja i stojeći se bojiš da se ne ugušiš osim se bojiš da se ne ugušiš s tlaka stručja nećemo, nećemo puno, puno imat ćete u knjize o namazu, ovaj u novom izdanju ja sam opširnije govorio o namazu u lađi mišljenjima islamskih učenjaka kako se klanja i na brodu i to li jedni za druga penza sve stakom pa možete ušao kao to pogled tamo je spomenut ostajanje na nešto ostajanje znači na određeno na svaka da čovjek planja čovjek koji ima opravdanje ne može stajati na nogama znači teško mu je stoji može se ostoniti na nešto i kako kaže učitelj alosha da se i bojte se Allaha koliko možete i došao je hadis Kaisa Kaisa da je ili umu Kajs bintu mihsan nekoslanik, hvala kada je ostario a da je imao jedan stup na koji se je ostavljao dok je klanjao dok je klanjao, kada je što je da je ovaha nisirot ostavljao pa znači da se ne može staviti da se ostavi na štap i tako dalje sve što dozvorene znači stvari u šarijetu imam koji klanja radi uzra odcijedeći da li će ljudi klanjati i za njega nećemo sada govori tome, vi kada dođemo do poglaga salatul džemaa, namazu džemaa, što budemo govoriti, doćemo do oga pitanja, pa ćemo opšeno govoriti, znači, kakav je, je propis, da li je dokinut, kako to smatra žubhuru lame, ili je ipak taj propis a, na pravoj snazi, vam govorit ćemo tome, inš Allah, hram. Drugi rukn namaza jeste tekbiretuli hram. Tekbiretuli hram, a to je početni tekbir koji se donosi znači za ulazak u, u namaz dobro qoši mene zašto ovdje nismo sve spomenuli nije šta je šerp o rukni o rukni namaz znači rukni su sastavni dio djelovišega namaz dio je dio je sastrij djelovi djel nikog djela teksture To je rukn po mišljenju većine po mišljenju većine apsolutne većine islamskih učenjaka. Zbog riječi poslalita sallahu alaihi vseleme kada je su obudavode klinzije koji je vjerodostavan da je kazao ključ namaza je abdes nego u početak je tekbir, a završetak selam. Pa je poslalita sallam kazao šta je šrt namaza Šta je novo? Početak čitaš ili radiš namaz i čine izodiš iz namaza. Pa ovo čije ulaziš i čime izlaziš mora biti šta? Mora biti ruknavi. Mora bi ruknavi, protivno nema ni ulaska ni izlaska, je l' tako da e? i ljudi oni kada reka onim ashabu koji ušao pa okaže plajao, i vrati se plajajeti, ni iskaljao, kažemo i da kumpe i da salati takbir. Kada ustaneš da obaviš namaz do nesek tebi. Znači, kao mi prvi stvar, neđer sad odmese, dok I kaže u a, drugoj predaji istog hadisa, nije u namaz nekole od vas, dok se radesti, potobne, kaže Allahu Akbar. Znači, nije potpunjen namaz. Pa nam to sve ukazuje da je, zato što ima nekto elema koji staje, da čovjek može ući drugim lječima u Evo da kaže Allahu Akbar. Pa kaže, subhanallah, alhamdulillah, Dugo što dugo da kaže uči se šta u namaz. Vejdaj šerij Allah ta'ala se prenosi kako bi duž muslim da je poslanik od kada je počeo svoj namaz sa tekbirom. I tekbiro kada se kaže mislim se našta riječi Allah. Allahu ekber. Znisam dir inshallah ayta nu je poslanik poslanika zamla da je i kad ja do nasio tekbir a što taj počni nekim drugim riječima. pa pomislenju imama Surya i Malika, i Ahmeda, i Shafie doz mora se reći Allahu Ekber osin što Shafie da se kaže Allahu Ekber Allahu Ekber o tako dok i to nesil ibnu mesauda lokebu hanifah kaže rahimahu Allahu Teala doz lume namaz djela kakim drugim reče da kažemo subhanallahu da kažemo alhamdulillah da kažemo allahul azim ili allahul kbir ili allahul jelin što tome se učini slavimo i veličamo Allah što je dozvoljeno da da imamo uđemo u namaz to je znači stav ebu hanite na međutim nema sumnje da je stav džumhura ovdje jači ja ne znači ili učima poslanik poslaneme i praktično potrebno se kaže allah ekber ali to da te osobe Ne nešto drugo, dobro Kada bi došao ovdje Jedan hanetija Čovjek koji se da ne Kaže Subhanallah I kada namaz tako? To mu kazao namaz popala, je namaz da nije popadal A on ostavio rupu Nije popadal zato, ima... zato što ima osnov Zato što ima osnov Pa Kako je osnov ne. A nemajki dokaz koji je ištihad? Ja nemajki dokaz. Ištihad. Ovo je, znači, ovo je ruk. Ali nema sva snog na da ga ruk ne. Nije sva. I znači tu ima čega. Ištihada, i to ima kazet, kazet, i kazet, I to kajale, Što je kako ja kada bih kazao, subhanem i kada namaz, ne bih ne bih šta. To je da kako kazao, bih pokvaran. I dobi kazao, što da ja radim, što ti radiš, ja sam sve svaro da me namaz pokvarim. A ne možeš i tebi je namaz pokvar. Jer ima on ima imama koga sledi, on ne zna. Ja sam pitao učenje, on je nekao reći, a malo subhano na uđu namaz ne smeta. Kao pitanje učenja Fatihje, kad dođemo doga, kao dojna druge stvari. So, kad je učenje u sakovi čati. Ha, on sve u neme, sve u nema složna. I na noći igra da mi sada nema složna. Kad mi danas onda kada kazamo da to rukna, maja, je učenje namaza, koja višeo i nikada da beremo, vićemo, koji smo o tome, kazali da bi razlije danas pola muslimana su namazne iz Pa bi došli sa bidatom koga nikad niko kazao nije Što je zabranjeno Jer mora tu braće da se uzimaju One a, a, Mišljenja učenjaka I da imaju ona svoje mjesto Toput šubhi Za primjer Dođe čovjek I kaže Ja sam imam halifijski mesel I ode oženi ženu bez Velije Što je? Bez, bez, bez starateva bez dhabi, bez dhabi, ozani je oz sam, nijed bovi se to govorej, tabirnu, i tamoho ne giljenčaga hodja u jahami, košto rađu da nas česu sa tako, i bez nači staratila, nejma staratila. Tako da vrata, valida ne ne valida? Ne je valida, il Qoslánih kaže, eyjuma im ra'ti netahat napsiha, fa nikahuha batil, batil, batil, batil. To je vod džana samu Njen namaz je pokvar, njen, njen brak je pokvaren, pokvar, ništa nam, ništa nam ima vrijedi. Dobro. Takav, a, takav brak. Jer to je na remoravu. Jeste. To bih bio pačirio, da to je takav šarijatski u redu. Čovjek se oženi na takav način, sredi hanetijsku pravnu školu, obični čovjek ne zda, i oženi se i pobigneti. Hoće moći paziti čim ne mora? Hoćemo li izvršiti na njemu šarijetsku kaznu za nevjera? Bičiranje ili, ili kamenajem? Nećemo. Zato što ćemo jednje uzeti mišenjebu hanite na mjesto šubhe, ali tako? A poslanik sa o samim kaži idrav le hududan i šubha. Nemojte izvršavati šarijetske kazne kada se radi u šubhe. I u redu. Nemojte izvršavati takve kazne. Je šub, to je mjesto sad ovdje a, šubha E, ili sumnja koja je ostavljena, imaš je nego Hanifa dozvoljavate s sumnje. I zato kažem mene Mišel je guhanifa uđem se s sumnje i takav brat ovaj može se popraviti uz dozvolu khalife da se popravi ova braća vez tako da ali ali nećemo nikako kazati da je to nemoral ili da staka djeca brad vam prečna ili sme bože sa čovjek. Jer time bi time bi čovjek znači u sudio, a to je sarmišti ihad, to znači ima testo za ishtihad. Tako kako na izdržavamo šovske kao da radi Ovi uh, šubuhata, tako nećemo ni ovej stvari, jer vi znate kada je Maiz uh, kamenovan, teda priznao kada je kamenovan, skočio iz luta i počeo bježati, kaže vodite me paslanih poslansaram, kaže džavod paslanih poslansaram, kaže džavod paslanih poslansaram, pa kada je čuo poslanih poslansaram, kaže što mi za tudi mi isto dobiti. Možda bi on tada šta? Porekal, ono tako, možda bi to nisam. Kada možeš neklaći majno, je rekao jeste, pa ko jeste, pa to je kamenje teško na tim, onda kaže nisam. To nije tvoje. Ti, kako si počeo da izvršavaš šredsku kaznuša, njegovim, šta? Priznanjem, tako ćeš prestati da je izvršavaš njegovim dorucam. Jer, što si, kako to pravda djela, tu odiš na njegov priznanje, kada ga trebaš ubiti, a čuva, odliš, kada tada sa čovjek nego od njegov, od njegov, od njegov, da ti odiš na njegov priznanje. Za razliku recimo od jedan opet ndauovatoval, su je potovali. to se poslednje? Poslednje je šta si uradio? Na međutim, da hobam, pere ko sam se da uče naučaš. Tako tri put izao tako se da. Čere foto pisanje. Pa znači pa su obe, pa su obe šubhe na mjesto. Pa su obe šubhe na znači ovaj, a, a, a, ili Mišel je istaskušao da radi i tako breće se čuva kao što muslimana i čuva se čas naših učeniaka i što je Hadis ukidamo taj što je Okej. Red. Vesela stavio detaljice, inače mu je da nije ispravno da je stavio mislenje. I da se radi povodom to, to, to se mora raditi. No, da međutim nije čovjek rezolven da zbog toga ovaj priča pogrešno, jer gdje je stan skučena, koji problem da će nešto osjetnik kome hudmeta, jer nema čovjeka napopostanica sa sen koji je pogrešio, pa čak ni po nas trebao biti neomaralo se pogreši. Jer da bi nakon toga naše Hrvate ovaj je li vidjeli njihov učas To je svakako pogrzo. Nije dozvano izgovor takvir osim čistim arapskim jezikom. To za onoga ko ne može. Ko ne može, došlo pri njoj islam prije minutu, ti ga pokušaš svašta nešto naučiti, isto će na nas to vrijeme, to ne da klanja, ne možeš mu se objasniti. Kad je na svom jeziku da klanja, u navod svoj vremena neći sredi. A međutim, uprotivno, mora izgovor na čistom arapskom jeziku, jer je tako či deo on so <laughs> je rekao saliv kemarajim da i tumuni u saliv slanjen ko je rekao kako ste vidjeli da ja slanjam iako je možda više pravodecki nego praktičan jer čovjek može zapamiti Allaho akpar, to je jednostavno nije znači problematično učenje fatihje na svakom rekjatu učenje fatihje, to je treći znači rukn Kao veli smo prvo qijan, stojenj, drugo je pekvir, toliko je hram, pošteni i treće je učenje patihe. Učenje patihe je u rukni, znači za svakom rekiatu, na svakom namazu, bilo da se radi o farzu ili o nafili. Bilo da je namaz noćni ili dnevni. I je mišljenje imama Seuria, i Malika, i Šatije, i Ahmeda. U šire znači stan stičenja kao prinosi se od Omera ibn al-Khattaba i Osmana ibn al-Asa i drugi. Njihov idu kazu hadis, Osman ibn Kasa sa selamdu, baada ibn Sami ka kome kaže: "La salata liman lam yaqra bi umm al-kitab, lema namaza kal-fatih, lema namaza kal-fatih mai ku'nija test al-fatih." I hadis Abu Huraira غيره جسمه مستمس بسور السريع كما كاج من صلى صلاه لم يقرأ, يقرا فيها بفاتحه الكتاب فهي خداج فهي خداج غير تمام كفان نماز على فروتشي نمو فاتيه كان نماز قد كم يوم كم يوم يتقصون اصل نماز نماز Kad je tije kamer tri rećata podne, jer to je nepotpuno namaz, jes, nekako? Smatrava se, to je opće namazem onda, ne smatra, tri rećata nisi podne, vidi tjej jedan veća cabaha, niti se petre rećata je dodatak. Svakom slučaju, kad bi da to u šarijetu nikako nije namaz. došlo je da je uh, Ebu Say pitao Ebu Horebe, kaže ja sam ponekad, kaže, iza imama je, uh, Hureye, pa šta čuo onda, pa ga je uhlatio Ebu pa kaže uči je, kaže, u sebi uči u sebi znači uči Fatihu svakom učaju i došlo je de Ritata Ibnu Ratija u hadisu, u se govorio na namazu poslanika, sallallahu alaihi sallame da je rekao potom to uči Fatihu potom učiš šta želiš potom tako učini na svakom vrkjatu, znači jasno ukazuje je učenje fatiha, to kaže imam jednu hanife, i to je da li vajatel Ahmeda da je fatiha nije određena sama po sebi ne mora se ona baš proučiti da se prouči bilo što drugo iz Kur'ana ispravno je, i to dokazuje rječima Allaha tabarake wa ta'ala, takra umate jesere minem Kur'an, ili takra umate jesere minhu, učite ono što ne lahko iz Kur'ana, i učite ono što ne lahko izjega, zna iz pa kažu ovdje je došlo da učim ono što je šta lahko šta nije lahko što znam šta panci nije u određeno da učim fatihu no međutim a, možemo kazut da se ovim ajetom cilja učenje da se ovim ajetom cilja učenje el-fatihe i onoga što je lahko učenje el-fatihe i onoga što je lahko da bi spojili šta kur'ani sunnet, da spojimo argumente da spojimo Kur'an i sunnet, znači da nam ne ostaje samo da uzmemo jedno argumento a odbacimo drugi, jer u hadisama se kaže nema namaza koje ne pouči Fatihom tam se pa uvijek Kur paži, Kur'an kaže ovaj a Kur'an se kaže uči pa da je Kur'an negirio učenje Fatihim, što je onda značenje hadisa koji je došao ovaj vjerod ostaje, pa je, je bitna e, stvar jedna ne znam, ne znam, pričali o njoj kad dođemo do do, do, do, do raziloženja kod, da svatimo daće zašto je zašto je ovo ovako došlo, zašto se ovdje kada neki ne mora sučitati jer je nekako sada jer kad čovjek poznaje argumente kad znaje zašto je čovjek u raniju star. stvar, odamo taj mištak opravdanje kažeš mu, pa dobro, pogriješio je ali je razmišljao tako i tako taj, taj, taj postupak je došao kao produkt njegovog tako i tako razmišljanja i tako da Pa je ovdje bitno da ovdje zastanemo Možete malo uzeti vremena, ali ja mislim da svi strpi Da će ovaj, ovaj Da će opetak voda otkoristiti Prvo Hanetijski učenjaci kažu a, Kada dođe je Kur'an I sunnet U prividnu onu Oprečnost Oni uzmaju šta? Kur'an i sunnet? Kur'an I odbacuju teda sunnet Oddio, a se sledi. Evo pitanja u vezi sa drugo pitanje koje se tiče islamskih studentija, to je me ne na prigodno kontradiktorne argumente, kako ćemo postupiti? Recimo da mi kaže: "Prvo ćemo ćemo to je pomirenje dva argumenta. Pomiremo dva argumenta, pomirenje. Kako ne možemo to minut? na našem načinu utražnje pomeniju, onda radimo šta? Tražimo dokinuti i A Ako ne možemo na dokinuti i onda radimo šta? Tražimo meritornije mišljenje, ljače mišljenje. A ako ne možemo na toj trećaju paziti nešto po ovom, onda idemo u četvrtu pa kažemo neće raditi po jednom argumentu, ili ostavimo stav učenijim, neka oni rade po tome, neka oni ovaj, odluče kakav je protis tih argumenta. Znači, prva stav što radimo? Pomirimo. Kada pomirimo dva argumenta, jesmo li radili po jednom i po drugom? Nismo svi. A, jesmo ne jesmo, i po jednom i po drugom. Kada neđemo dokinuti i dokinajući, pa kažemo ovaj je, ali hadis dokinuje ovaj drugi da radimo po onome što je dokinuo, a nećemo da radimo po onome što je dokinut, jesmo li tada radimo hmm. po obrba? Pa jednom radimo, a drugog ostalimo, jesmo radimo po obrba, jesmo, jesmo, jes, po onome radimo, a ova druga smo šta? Ostavimo rad po njemu, a ko nam oh, no. je naredio da ostavimo rad po njemu? po vradi i po obješnje se što, za to ne dajec. Pa nije brev, še po tome se, se, se alkohol, i nemoral, i laž, i krađu, i... I ono čovjek za to, koja se rada Allaho što? Sve tako da ima, mi je šorija sve naredbe, i mi je izabrme, osta gledanje. Pa čovje kada, znači, po argumenta radi po obrba, kada toži dokinuti i do doki tijede iši, radi po a neće da radi po drugom, opet dvara, Mije, je postupio što. To je oba argumenta ko ono rada, to je ono pa se svaka korio. Ka na čovjek razio prioritetnije mišljenje, jer to radi problem argumenta. Odaberen jedan argument, a ne se da radi po drugom, jer to Ko jedan? Opa. Problem ba, kao radi što se <coughs> u radi ja dožem na primet argumenta i <coughs> kažem na primet, onaj hadij se ječi od ovoga, onaj hadij se da, cime radimo to mi to ne <fajme> radimo tog argumenta. Tamo <coughs> radimo <fajme> <coughs> ka Kaš radimo. Ti se daš jedan argument. Učemo da radiš kako se ovdje ti obas argument, kako je da i prvo ovdje dugo u slučaju smo govorili do 10 minuta, taj pokaž da radiš. Da razumete što govorim. A moja. Je rad. A moja Allah naredi da ne radiš, a moja. A radiš ti na riječi. Ne, a molje bi radost. Ja. Ja moja, da baš tako. Da ti je započeo tako nemoj rad sa onom šta. Argumentom, tako. A on se slučajno stijao da ga godimiš. Jel je je mora da se pogodio? Ne mora. Mm. Možda je pogrešio, može. Mm. Aj tu tvoj ishtihat. Možeš i tvoj ishtihat da mislim da je. Hajde tu, ti radiš tu pošto da, zato smo stavili tu star gdje na to mjesto. Na treće mjesto, braćo. Pri prio adaptivno odabarno da samo što to na to mjesto. Jer tvoj ishtihat ne može biti ja ja na mjestu odjeve. Pa Allah kad je radio poslanik Sahabe, ja sam se zapravo rekao da se što tako da se što se čuje da To je ovdje naredio, to ti ovdje ovdje na nije, i to dok mi ja zabrem, zakonodarec il ti, ili stič ti hadio, kad ti skužio, što je bilo? Zakonodarec. Da je vžutnje, kad ti dođeš kaburec, ovaj hadis se pomeni ovaj, jači, ima jači narast prinoslata, više u neme radno po njemu, ovaj hadis nekako mi blije, pa ga odbaciš. To je mora, znači si povedio, možda drugim učinika odpožio, ovaj hadis jači, od onoga, bo beren 2-3, Po tome radim su radim sreta, jedan, dva, tri, pa te vedi deset koji su so radim, tako dalje Pa ovdje je kojištijata, zato kažemo, ovdje se radi šta po jednom A ne povrlo, zato u ulema kaže a, I amanu delilejni euda minihmali ehadihima Rad po dva dokaza do je preći od odbacivanja jednog Sad razumite ovo ovaj, ovaj, ovaj pravilo Rad po dva dokaza do je preći od odbacivanja jednog od Od okaza. jer ti kad... Do... Znači, kad radiš, kad tražiš pomirojenje, tada radiš treba, kad radiš doključu da kineći i opet radiš povoda, ali kad bih različio tepje, ne radiš povoda. Znači, ako mojši nješto, prvo i drugo je pa ajkog rješava, i to je bolje. Ako ne možuš idioš na treće faze, pa ajkog rješava i A, ako da se tkate, hod je dostena. Ono je brače Sargum Hukura u ljene, elako ide, znači. Prvo je praže pomirojenje da pomirojenje, da je pomirojenje i to je najpriče. Jer brače o had Pa neko će ne radiš i pojedom i drugom. Ili ovo je objavio ovo je objavio. Tako je. Buk čega basi jedan dvije objave, ali dvije naš šta, drugi dvije objave. Ako ne možemo tu, tražimo dokinuti i dok idejući. Ako ne možemo li tu, onda tražimo da prijatelje mišljenje. I četvrto, zastavimo, nećemo uzeti jedan A nefiski učenjaci, Allah im se smilovao, nisu otišli ovom logikom. Oni imaju drugi poredak. To su problemli. Ovo ovaj, je ovaj poredak da će, nije došao iz objave. Ima l'hadis da kaže je protiv pomijeta, pa, doktor Bukidić, nema hadisa tome. Nego to šta, išti had, u nome pravila i tu su vrata otvorene, da u A ne ti slučajska, kažem ne. Mi prvo što radimo, prvo, prvi korak koga činimo jeste, kažemo, do, ovaj, dokaz u Ne, ne, ne. ne. Kad dođu argumenti koji su prividne, da argumenta koja su prividno, kontradiktorna. Istan slučaj, prvo Hanesinske uh, pravne škole prvo traže šta dokinuti i dokidujući argumente. Dokidujući argumente. Prvo traže dokiranje. Ako ne mogu tu riješiti, onda traže prioritetnije mišljenja. Prioritetnije mišljenja. A ako ne mogu riješiti prioritetnije mišljenja, onda te idu na trećem na pomerenje. Pa zašto su kazali ovdje kada je došlo hadis, kažu, nema namaza ne počupati lije, a u Kur'anu se kaže, uči što ti je lahko. Zašto su kazali, uzimamo Kur'an a ne uzimamo šta? Ne uzimamo a, a, hadise. Zato što je Kur'an muteratel sam i zato što je ran po Kur'anu koji je prečio od, od sunneta i zato zato što je, je hanetijski učenjaka sunnet ne može ograničiti Kur'an. I po kom Ne ograničava Kur'an. Ale što ono kaže Stamfiru ropekum inna hufana vahpara Vrsi li semaja alejkum migrara Ujom didkom bijevani u obenine Ajit poznat jeli Sunim luk Šta je o ajitima došlo? I traješ to opreste svojnog gospodara On je toj koji je oprešta mnogo On će vam obirnu kišu iz nebesa svat A ne ti slučajno je skadu nema nešto što se doje namaz za kišu To nema u šarijetu Zato što je vahreka ušta u Kur'anu Stok, ovaj, znači, ako ja hoćeš da Allah ovaj je kišu, znači, ako hoćeš da Allah sada je kišu znači tega, istikfara. Dok no došli, imamo hadiso, tako Buharikum, muslimi ne imali namaz za kišu, ali šta, Kur'an je, nečine se radi po njoj. Znači, to, to pravila taj gospodine, ko sem nem rekao, to istal svi uđer, hadisi svi uđer, došli i gledali u, ovaj, Kur'an i sadali, hod se na, na Nije tako bilo, nego imali su pravila na pa taj ja sve šta, pozdravljali znači, radne pojima, e sad ostavljena istraga, da nisam to je potpuno druga stvar, ali su imali znači metodologiju, to je ono su se šta, služili pri odabiru mišljenja. Pa su u onih strani na treće mišljenje mjesto šta, pomirenje argumenatora, treće mjesto. Što je različno od mišljenja džumura koji sto stane na prvo. Pa zato u mnogo slučajeva dođe do razlike, a ne ti slučaje da se odmah traže dokinuti, dok idući ili da mišl Pa rade, ovi vamo rade po argumenta, a ovi vamo rade samo to jednom argumentu. E, u tome je, znači, došao do razlika. Tako je došao isto, braću, ovdje, kad je pitanje učenja patije. Kažu, jeste to je haddje, došao u Bavim usadokanima, a razlika na počinu Fatinje, ali Kur'an je vjasan, Kur'an je mutilatir ne može se ništa, ovaj, rane sa Kur'anom. Što je sigurno, je mišljenje i treće je da se šta argumenti? Argumenti pomiraju. sad da je to mu. Kad god organizator jaaje toči šta baš iz Kur'ana, uspominje se, serije ovaj, uspominje se namaz i kako da uče namaz. Može biti da cio, u svakom slučaju haliste precizni, ali sad jasno nema namaza kod ovih. U svakom slučaju ovaj poslanih on <gledaní> nikada nije ostavio učenje Fatihe. A nikada nije ostavio učenje Fatihe. I to je, uh, kažem mu to je ovaj obaveza. I do svih hadisa koji je Budavuda, koji na dobar danas preostala da postani fasana kao one koje može u neka kaže subhanallahu alhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallahu može da naučipa tih. Tako što ovaj ja sada našo hadis koji dodao da i bila je neki feedback kaže da neka mu hadis kažu da je autorizovan da bi rodstvo i da se radi kodrija pomirio tečno ajet pa se ajet odnosi ono što je lahko našto mimo, mimo patihe i dobro kaže, naredio nam je emr, naredio nam je, je poslanik emr naredio nam je da učimo patihu i ono što je lahko pa kažemo, došao je hadis i tečno pomirio i kanalisao i usmjerio značenje ajeta i značenje čega, hadisa pa kažemo učenje onoga što je lahko odnosi se mimo učenja patihe a patiha ostane svoj osnovi daje obavezna Allahu ta'ala. Amin. Allah. Studio Keser Repremio je za vas širok izbor audio i video izdanja i samstvog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi kellergase 12 4020 Lins, Austrija. Ili na web portalu